Surah Nurbin Ustaz Hadi Syarudin Al-Qazibila para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Menjemu kembali kuliah kita dalam selawat tah ini tuan-tuan dan yang Kita berada pada ayat yang ke-16 daripada surah tah ini iaitu من الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطاني الرجم فلا يصد عنك عنها من وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأحوش بها على غنمي وأحوش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تستعى قال خزها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى شارك الله العظيم Maka janganlah kau dipalingkan dari kiamat itu Oleh orang yang tidak beriman kepadanya Dan oleh orang yang mengikuti keinginannya Yang menyebabkan kau binasa Dan apakah yang di tangan kananmu itu Wai Musa Musa berkata ini adalah tongkatku Aku bertumpu kepadanya dan aku Menjatuhkan daun-daun dengannya Untuk makanan kambingku Dan bagiku masih ada manfaat yang lain Allah berfirman Lemparkanlah ia Wai Musa Kalau Musa melemparkan tongkat itu Maka tiba-tiba ia menjadi seikur ular yang merayap dengan cepat. Dia Allah berfirman, Peganglah ia dan jangan kau takut kami akan mengembalikannya kepada keadaan yang asal semula. Dari ayat yang ke-16 ni tuan-tuan, Maka janganlah kau dipalingkan di kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan mengikuti jahun nafsunya. Penyataan dalam ayat ini ditujukan kepada orang yang mukallaf. Maksudnya janganlah kau mengikuti jalan orang yang mendustakan kiamat, ialah ya, dia ni hanyut dalam kesenangan dunianya derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang beri kepadanya segala kehidupan itu siapa yang menyertai orang-orang yang mendustakan kiamat dalam perilakunya maka dia mendapat kegagalan fataruda menyebabkan dia akan binasa ini pernah kita bincangkan dahulu dalam juz amma surah al lail wama yughni anhu maluhu idza taradda idza taradda ingat tak tuan-tuan terdha dan hartanya tidak manfaat baginya bila dia telah pun binasa dia telah mati apabila anda rakahti dan kasihul kalian ayat 14 surah yang lalu yang Allah gambarkan di sini tentang kiamat ini nasaa ta'atiatun kadu fiha litujza kullu nafsin ma tasaa fala yasuddanaka anha man la yu'min biha wattaba hawauhu wa Allah menyebut dalam prinsip akidah ni tuan-tuan Selepas beriman kepada Allah Subhanahuwataala ana rabbuka fakhlaqana laika innaka bil walidi muqaddas tu wa ankhaltuka fastami' lima yuha linnani anallahi ni allah perkara-perkara namanya akidah. Jadi sebenarnya dua prinsip pokok dalam akidah ini keimanan kepada Allah dan keyakinan tentang hari kiamat. Jadi dua prinsip ini sering kali ditekankan di Quran di bawah perincian, penegasan, penjelasan tentang akidah. Jadi, kedua perkara inilah yang mendorong seseorang untuk berdialog dan berhubungan dengan Allah SWT. Dan itu, ibadah shalat yang merupakan satu ibadah amaliyah yang sangat jelas keterikatannya dengan Allah SWT. Dan ia menjadi pembeza di antara seorang yang mukmin dan seorang yang kafir. Tuan, tuan tiga perkara ini dinilai sebagai lambang dari akidah yang berdasar kepada fitrah dalam diri, akal dalam diri, keesaan Allah, kemudian keyakinan adanya hari kiamat dan diikuti dengan pengamalan syariah yang diwakili oleh salat itu sendiri. Ini nampak kaitan tiga perkara ni seperti disebut oleh para ulama tafsir. Kemudian bagaula datang ayat, "Wama tilka biyaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu? Musa menjawab, "Ia tongkatku, aku pegang padanya." Dan aku pukul untuk kambing-kambingku Menghambat kambing atau menjatuhkan daun-daun untuk makanan Kambing-kambing ini Dan banyak lagi tujuan-tujuan lain yang berkaitan dengan tongkat yang kugunakan ini Inai Musa Dengan tekun dan penuh ni'mat Mendengar dengan Allah Subhanahu Taala, Fikirannya tenggelam dalam alam kerohania ini, kan tuan Maka Allah mengembalikan fikirannya ke alam Fizikal dan Allah hendak Nabi Musa ini memahami dia telah lantik menjadi Nabi dan dia mendapat mukjizat sebagai bukti kebenaran bagi mereka yang akan menentangnya kelak Perancangan juga bertujuan untuk menyedarkan Nabi Musa bahawa apa yang dipegangnya pegang tongkat Yang memang dia telah gunakan selama ini Sehingga jika tongkat ini bertukar menjadi ular sebentar lagi perubahan tersebut mempegang satu kenyataan yang tidak dapat Dimungkiri oleh akalnya yang selama ini telah yakin bahawa ini tongkat yang dipegang, yang menemaninya kemana dia pergi, yang telah bertukar menjadi ular dengan kudrat, dengan kehendak Allah Subhanahuwataala. Itu sebab Allah Taala menyakkan wamatilka biaminikay Musa. Allah Tanya nak konformkan. Dalam kita kita sebenarnya mengatakan ini sebagai usul takrir. Takrir mana takrir mana mengukuhkan ingatan kepada Musa agar dia ingat ini adalah tongkat bukannya apa pun yang Allah dengan kuasa-Nya menukar menjadi ular itu sahaja. Untuk menjadi mukjizat perutusan kepada bangsa yang pada waktu itu amat berbangga-bangga menonjol dalam ilmu sihir yang mereka pegang Contohnya, ini mulakan Allah sekalian Jadi, Musa menjawab di tongkatku, aku pegang padanya kalau aku letih nak menyandarkan diriku Dan aku pukul daun-daun dengan jatuhnya daun itu boleh dimakan oleh kambing-kambingku Dan aku juga menghalau kambingku dengan tongkat ini dan tujuan-tujuan lain untuk menakutkan serigala untuk melakukan orang yang nak mengacau inilah perkataan digunakan oleh Allah SWT Nabi, Nabi Musa gambarkan ya Allah tampilkan kepada kita untuk kita faham wa'aklushu wa'aklushu ni yang berkataan hasya dalam berkata kata memukul daun pokok jawapan Nabi Musa ni tuan-tuan amat panjang terperinci takkan Allah SWT ta tak tahu benda ni semua mengapa Nabi Musa jawab panjang dan sezahirnya ditanya satu, jawab satu lah. Kenapa pula ditanya begitu bercabang-cabang jawapannya? Semua orang tahu ini pegang itu tongkat. Nabi Musa yang kini ditanyakan dengan perkara tersebut selepas Nabi Musa, dikembalikan ke alam fizikal yang dia masih hidup. Dia ada peranan yang tertentu. Jawapan Nabi Musa ini, tuan-tuan. Kerana Nabi Musa mengasakan sangat talazuz. Talazuz ini, tuan-tuan, rasa seronok, sangat beribadah kepada Allah SWT. Gembira sangat Lapang sangat Nehmat sangat Macamlah kita ni Sayang kepada anak kita Kita boleh cakap dengan dia Tak boleh kan tuan-tuan Kita terkenal ibu kita yang banyak Jasa kita balik kampung Rasa-rasa macam tak nak balik Semula ke tempat kerja Nehmatnya rasa makanannya, Sonoknya bercakap dengan ibu ah, Ini nak benda talagos tuan-tuan Talagos ni Ni satu usyuk dalam gaya bahasa Dia panggil iltenab Iltenab ni apa tuan-tuan Iltenab ini adalah Satu bentuk huraian Lafaz dalam satu kalimah Kalau kita lihat tuan-tuan Dalam Sebagai contohnya Dalam kitab-kitab Balara Tuan-tuan boleh lihat dalam Kamus Al-Farid Kamus Al-Aziz Perkataan Tan I'tunab Merujuk kepada Bertambahnya lafaz dalam satu kalimah Melebihi Makna kalimah tersebut Kerana sesuatu hal yang Bermanfaat Nak dihuraikan Nak disampaikan Kalau kita wajar bahasa Arab Dalam bab I'mu ma'ani I'tunab ni ada banyak Kaedah pendekatannya Methodologi tuan -tuan, ni tuan-tuan Method ada yang dipanggil sebagai zikrul khas ba'dal ba 'am menyebut satu lafaz yang khusus selepas lafaz yang am untuk mengingatkan memberi fokus kepada satu benda yang bersifat khas itu ada pula zikrul 'am ba'dal ba khas tadi zikrul khas ba'dal ba 'am sekarang zikrul 'am ba'dal ba khas majuk satu yang umum selepas satu yang telah khusus ada dipanggil ridah ba'al ibraham dan juga termasuk di bawah istilah ini kalau anak, anak belajar balara namanya tikrar tikrar tikrar ni adalah pengulangan Saudara tuan dan nak, nak sampaikan balarang ni dalam bahasa Melayu yang mudah untuk tuan-tuan faham. Maingkan tuan-tuan ke belajar bahasa Arab. Ambil peluang untuk belajar bahasa Arab tuan-tuan di mana sahaja Di Kuala Lumpur insya-Allah banyaknya kelas yang diadakan untuk belajar bahasa Arab. Belajarlah nahwu, belajarlah saraf. Kita buku nahwu dan saraf yang menarik yang boleh tuan-tuan pelajari. Tajuknya Matan Al-Ajurumiyah dan juga Matan Al-Wina. Itu di sekolah oleh boleh Ustaz Wan Muhammad Nasir Habibullah kalau tuan-tuan nak fahami Yusuf dan Sarab, ada Nahu mudah. Nahu mudah ni tulis oleh pesyarah UIA yang tuan-tuan boleh memahami maksud dalamnya dengan mudah. Nahu mudah. Buku Nahu mudah ni memang mudah untuk fahami Nahu tuan-tuan. Ini dipanggil sebagai Uslub Iqnab. Iqnab ni adalah penguraian satu perkara tu dengan detail. Jadi Nabi Musa di sini mengambil pendekatan Iqnab kerana seronoknya bercakap dengan Allah SWT. Rasa gembiranya. Talazuz. Talazuz ni maknanya seronok kenikmatan keluargaan yang difrahi dengan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Nabi Musa ni sengaja menjawab sengaja menjawab panjang-panjang ayat satu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan amal luar biasa tuan-tuan. Nanti kita akan lihat bahawa perkara yang paling nikmat di dunia di akhirat kelak ialah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau inahum rabbim yauma idhil Dulu kita dah belajar ayat kan? Juhu yawma'idh nazirah Juhu yawma'idh nazirah Ila rabiha nazirah Dulu kita belajar ayat ini pada kuliahan terdahulu Manusia semua akan melihat Allah SWT Sebab mana di-describekan oleh Nabi Muhammad SAW Mereka melihat bulan purnama yang hebat Maka mereka akan melihat Allah Subhanahu Taala di akhir iklan Bahan-bahan seperti ini tuan-tuan Baca sebagai contohnya dalam Akhir zaman Satu kolam berkaitan dengan kajian ayat dan nyu hadis peristiwa akhir zaman berlaku daripada majalah solusi bacalah kolom akhir zaman ni tuan-tuan ditulis oleh Ustaz Omar Rahman Nur seorang ahli hadis hafizahullah jadi kenikmatan yang dilasati oleh Nabi Musa ni menyebabkan Nabi Musa bercakap panjang-panjang dengan Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa sepatutnya meringkaskan tapi tidak Nabi Musa menjawab panjang lebar namanya iltinaf Dari sudut bahasa Arab untuk menunjukkan Dan Allah SWT Sengaja bawakan kepada sini tunjukkan kelazatan Orang yang faham Hubungan dengan Allah SWT Dia rasa seronok Yang amat sangat Maka kita pun wajar Ada perasaan seperti itu Tuan-tuan Adakah sepayang kita Kekjakan berkualiti atau tidak Refleksinya adalah Pada kosong, Lazat atau tidak Tuan-tuan salat Seronok ke beli lama Kalau beli sekejap dah rasa penat walaupun tentu ada something wrong dalam salat yang kita kerjakan kita datang sini untuk dengan Allah Subhanahu taala dalam salat yang kita kerjakan jadi pertanyaan Allah di sini maksudnya mengingatkan manusia agar tidak tenggelam dalam kerohanian sehingga lupa kepada tanggungjawabnya di dunia dia Allah Subhanahu menunggu siapa yang ada di tangan, di tangan itu tadi dah cerita bab innani anallahu aku tuhanmu maka jangan kamu sibuk dengan kerohanian kamu asyik hidup di dunia kamu asyik tanggungjawab jadi puncak tertinggi dari pengalaman rohani yang selagi rasa Yuri Nabi Musa ini waktu dia berdialog dengan Allah Subhanahu tanpa perantara ketika itu boleh menjadikan seorang ni mengalami kenikmatan rohani sampai dia lupa tentang hakikat jati dirinya yang tadilah di pada jasmani dan juga rohani jadi kita pun janganlah sibuk dalam dunia yang mana kita seolah-olah tak terlibat langsung dalam alam material yang orang hidup otak saya sekarang pesawat telefon termasuk dalam kumpulan ini seolah-olah tak ada peranan kepada orang awam yang duduk keliling kita ni. Kita tu naristik tuan-tuan. Pesawar, berzikir kita ada amalan-amalan tertentu, iri yang kita amalkan alhamdulillah. Tapi jangan lupa, kita masih ada tanggungjawab terhadap ummah. Jadi ditanya kepada Muhammad Said al-Buti, seorang ulama terkemuka, Dalam beliau kusrira ada menyatakan peranan tersebut. Bukankan dalam hadis mengatakan sampai waktu duduk di kaki bukit Duduk di bukit bukau Makan daripada pucuk-pucuk paku pucuk pujuk kayu Jaga kambing Apakah sekarang waktunya? Jawapan dia tidak Pasti tidak Jangan duduk dekat puncak-puncak bukit Telang gua jauh daripada orang Tak sembunyai numaat Tak bergaul langsung Tak ada amal Menaik mungkar Sentulkan dalam hati Dengan seserian perspektif ini Untuk dikatakan sama dengan Beruzlahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi SAW Dibu hera Salah tuan, salam, tuan. Tidak boleh dipandang seperti itu Kata Sheikh, Dr. Muhammad Sa'ad Ahmad Al-Buti Tanggungjawab kita masih banyak Dengan jiran-jiran Dengan kerja Dalam Facebook pun kita boleh berdakwah Banyak tanggungjawab yang boleh kita mainkan Jangan dinafikan perkara itu Belum lagi tiba waktu ini Masukkan zaman fitnah Sampai seorang itu duduk Ke gunungan Yafiru bidinihi minal fitan lagi Melahirkan agamanya daripada fitnah dunia Belum tuan-tuan Itu belum lagi berlaku Meklendaklah kita sedar Kita ada tanggungjawab Amalan-amalan rohani untuk menguatkan diri kita Di samping itu jasmaninya Ada peranan-peranan Antara orang keliling kita yang harus kita mainkan Jadi dengan demikian Barulah ada kesimbangan antara rohani dan juga jasmani Memanglah manusia Manusia yang sempurna Allah SWT memberitahu kepada kita Adalah manusia yang menjaga hatinya Tersikiatur nufusnya Benar, tak dinafikan Tapi kehidupan ini hendaklah diteruskan dengan tanggungjawab-tanggungjawab sama -tanggungjawab si banyak terhadap orang sekeliling. Mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala berikan kita. Insya-Allah kita akan huraikan ayat yang berikut dalam kuliah datang. Allahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabarakallahu bikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.